Червонармійці у наступних боях не боятимуться піддаватися, якщо знатимуть, що повстанці відпускають полонених Орел намагався втримати пугача від необачного кроку Думки пане отамане, неслушні, сказав він, але тоді треба було відпускати полонених ще в полі Але ж ці були вже в селі і бачили, як селяни необачно добре до нас ставилися Боюсь, що випущені нами москалі й житки незабаром приїдуть більшою силою і в жахливий спосіб помстяться над селом. Та липкий гуманізм вже не відпустив із своїх лебет самозакоханого отамана Пугача. Надвечір він наказав звільнити полонених. Дивно, чому ще й хлібину на дорогу не дав. Структура повстанської мережі Ще 23 лютого 1921 року Симон Петлюра надав Юркові Тютюннику повноваження формувати повстансько-партизанський штаб. Перший час він містився у Тарнові на вулиці Львівській у будинку номер 246. Генерал Хорунжий Юрко Тютюнник планував вирушити в Україну на чолі п'ятитисячного загону вже в середині травня. Так коли надійшов час, за твердженням генерала, Симон Петлюра заявив, що треба почекати. Головний отаман, зазначав Тютюнник, посилався на несприятливу міжнародну ситуацію і на те, що в Польщі, напевне, стане до влади новий кабінет, який більше допоможе повстанню, ніж нинішній. Юрка Тютюнника непокоїло те, що все, що робилося в Тарнові через тиждень, ставало відомим Харкові. Негативно позначилися і віддаленість від України. Тому він прагнув перевести штаб до Галичини, що врешті вдалося, у червні 1921 року. Партизансько-повстанський штаб переїхав до Львова. З'явилася можливість безпосереднього сполучення з Україною. Спочатку штаб розмістився коло парку Кілінського, а тютюнник та старшини – в готелі Європейському, що в самому центрі міста. Та внаслідок деконспірації і напливу відвідувачів довелося змінити помешкання. Переїхали до передмістя у приміщення колишнього санаторію Кисельки, що коло станції Львів-Підзамче. Тут раніше розміщався штаб 6-ї польської армії. До творення партизансько-повстанського штабу приєдналися нові працівники. Штаб остаточно оформився саме у Львові. Оперативне управління очолив полковник Юрко Отмарштайн. Організаційний відділ – сотник Ступницький, а розвідку – підполковник Кузьминський. Адміністративно-політичним цивільним управлінням віддав полковник Добротворський. Вся територія України була розбита на 5 повстанських груп, кожна з яких мала по 4-5 районів. Райони були поділені на підрайони. Командирів груп призначав партизансько-повстанський штаб. Командири груп призначали начальників районів, частково з місцевих кадрів, частково з інтернованих у Польщі старшин УНР. Начальникам районів повинні були підпорядковуватися всі отамани, які діяли в цій місцевості. Планувалося організувати повстанські комітети. Центральний, групові, губерніальні, повітові і районові. В кожному селі мала діяти повстанська двійка. З представників селянських двійок формувалася волосна трійка, а та висувала кандидатів до повітового повстанкому з п'яти осіб. Перші дві групи покривали підпільною сіткою правобережжя. Першу повстанську групу, південну, до складу якої входили Одещина, Таврія і Херсонщина, очолив Андрій Гулей-Гуленко. Перший район південної групи, командуючий полковник Пшонник, включав Одеський, Тираспільський і Онанівський повіти. Другий, командуючий Скляр, Вознесенський, Миколаївський і Херсонський повіти. До третього району входили Верхньодніпровський, Криворізький та Катеринославський повіти – за винятком міста Катеринослава Четвертий район очолював сотник Кость-Пестушко Степовий-Блакитний Йому підпорядковувалися Єлисаветградський та Олександрійський повіти У п'ятому районі південної групи порядкував отаман Заболотний Тереном його дії були визначені Балтський